Не співалося в народних піснях «Ой, не крокуй, грицю, тайна вечорниці!» Не читали ми у творах наших класиків, щоб хтось чи щось у них крокувало. Дарма, що класики намагалися йти в ногу з мовою своєї епохи. Виходить, що це поширене тепер слово «неологізм». Кожна жива мова, розвиваючись, удається до словотворення – до неологізмів. Нові економічні і соціальні зміни, що позначаються на побуті народних мас, загальне піднесення прогресу і культури, вимагають нових слів для понятті явищ, котрі вже увійшли в життя. І ось письменники, журналісти, науковці створюють неологізми, що через художню літературу, пресу і наукові праці проникають у мову народних мас, і згодом стають невід'ємними складовими частками певної мови. Але проникають і засвоюються у тому разі, якщо в них справді є доконечна потреба. До того ж, такий неологізм має постати на базі уже наявного лексичного матеріалу, відповідно до законів і духу мови. У другій половині XIX століття українська мова збагатилася словами, що їх ми тепер широко вживаємо, не замислюючись над тим, народні вони чи штучні, або ковані, як казали колись. Візьмімо слово ⁇ Годинник ⁇ коли стали входити в побут настільні кишенькові годинники, українська мова знала тільки слово «дзигарі» — нескладний механізм, що, визначаючи час за допомогою гір, висів на башті ратуші або на стіні у покоях. Таке слово не посувало для нової речі, яку приніс загальний прогрес. Тому виникла потреба створити для неї нове українське слово. Таким стало слово «годинник», утворене з давнього година. А так виникли і неологізми «мріяти», «мрія», створені на базі народного слова «мріятися» та багато інших. І швидко прижилися у нашій мові, бо в них була нагальна потреба, без них не могла обійтися мова, що ступала на вищі щаблі свого розвитку, поширюючись у різні гаузі знання та уміння. А яка потреба в неологізмі крокувати? Хіба нема в нашій мові безлічі синонімів до дієслова «йти»? Простувати, прямувати, маршувати – податися, чимчикувати, дибати, шалапати, дріботіти іще багатьох із різними відтінками. Може, всі ті слова застаріли, чи не передають нового поняття, що криється в слові «крокувати»? Аж ніяк. Може, це суто спортивний або військовий термін, якого досі не було в нашій мові? Теж ні. Дієслово крокувати хтось нерозважно переклав із російського «шагать». та біда в тому, що слово крок, від якого штучно створено нове дієслово, має в українській мові далеко вущу семантику, ніж російське шаг. Це, власне, не рух, а тільки відстань між ногами під час руху. Дурному скроку кроку ступити, сто днів отпусто доступити. Номес. А до російського шах, до рух, є в українській мові інші відповідники. Ступа. На тому березі почулася кінська ступа. Хоцюбинський. Хода. Він йшов попереду легкою оленючою ходою. Гончар. Хід гусій тільки піддає ходу.